Marshall, Rocky, Rubble und Skye hatten es sich vor der Zentrale auf ihren Schlafmatten gemütlich gemacht und waren alle ziemlich müde. Schließlich war schon lange Schlafenszeit. Marshall, ich bin wach, ich bin wach. Okay, Freunde, es macht Spaß, unterm Sternenhimmel zu schlafen, aber wir müssen uns bereit halten für den Fall, dass Ryder uns braucht. Ich bin hell, äh, wach. Etwas. Wir könnten was spielen, während wir warten. Was haltet ihr von blinde Kuh? Okay, ich suche, ich suche, ich suche. Rubble warf Marshall eine Augenbinde zu und eine alte Socke. Zieh das über, dann kannst du versuchen, uns zu finden. Durch die Socke kannst du uns nicht riechen. Oh, gute Idee. Blinde Kuh. Wo bist du, Sky? Aha, da bist du. <lacht> Nein, das war Marshalls Schwanz. hab dich, hab ich oh. <lacht> Das war der Dalmatiner selbst gewesen. Ryder, Zuma und Chase hatten die Robbeninsel fast erreicht, als plötzlich etwas großes, dunkles aus dem Wasser vor ihnen auftauchte und ihnen den Weg versperrte. Was ist das? Wally? Wally war ein Walross und ein guter Freund von Captain Tollpatsch. Komm schon, Walli. Lass uns vorbei. Wir müssen das Licht im Leuchtturm wieder ankriegen. Wir haben keine Zeit zum Spielen, Walli. Aber vielleicht ist es Zeit für ein Leckerli. Ich hätte gern ein Leckerli. Ich habe Riesenhunger. Ich meinte Walli. Ich glaube, er versucht uns zu sagen, dass er eine Belohnung will. Hier, bitte sehr, Walli. Jetzt war das Walross zufrieden und gab den Weg frei. Uh, los, Freunde. Der Nebel kommt immer näher. Er hat die Insel fast erreicht. Bis zum Strand, der die Robbeninsel umgab, war es nicht mehr weit und wenig später legten die Freunde in einer kleinen Bucht an. Aufmerksam schauten sie sich um, aber viel Zeit blieb ihnen nicht mehr. Das Kreuzfahrtschiff steuert auf die Robbeninsel zu. Chase, bring dein Licht nach oben in den Leuchtturm, damit das Schiff nicht gegen die Insel prallt. Wird erledigt, Ryder. Zusammen liefen sie zum Leuchtturm hinauf, der sich auf der höchsten Spitze der Insel befand, gleich neben dem kleinen Haus, in dem Captain Tollpatsch wohnte. Das Schiff ist fast hier. Beeilt euch! Aber die Tür ließ sich nicht öffnen. Ne, ne, abgeschlossen. Ryder griff nach seinem Handy. Captain Tollpatsch, hier ist Ryder. Ryder? Bist du das? Ich kann kaum etwas sehen bei dem Nebel. Ich kann fast gar nicht mehr navigieren. Die Tür zum Leuchtturm ist abgeschlossen. Gibt es irgendwo einen Schlüssel zum Öffnen? Klar, der ist hier. <lacht> In meiner Tasche. Oh, das nützt euch nicht viel, oder? <lacht> Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Halten Sie durch, Captain. Oh, oh! Der Nebel wird dichter. Ich sehe gar nichts mehr.